Якщо операцію пощастить провести без похибок, то завтра ж ми поїдемо додому. Три дні на розслідування – це й так забагато. Десять років тому я ходила до третього класу, – буркнула пана Льоля, хапаючись за ручку дверцят. Але, здається, мені доводилося чути про цю справу. Клуб карате, здається, його розігнали за якимись абсурдними звинуваченнями. Була ще така дурнувата стаття в одній з комсомольських газет – От-от, покивав я, цей клуб – то була перша вилазка сенсея. На жаль, вона зазнала невдачі. І вдруге він виринув 88-го року, коли певне коло, ну, скажімо так, осіб, заснувала нелегальну детективну фірму «Тартар». Саме тут йому нарешті пощастило реалізувати свій давній замір – створити справжню школу карате, такий собі навчальний центр – де не тільки шанували б усі традиції, але я крутнув керму, тоді притиснув газ, вискакуючи на асфальтове шосе. Але й удосконалювали карате, працювали на межі фізичних можливостей, розширювали горизонти, одне слово. Форсований двигун заревів, і машина кинулася по шосе, мов камінь, пущений із пращі. Я тиснув і тиснув на газ у захваті, поглядаючи, як стрілка спідометра повзе праворуч 100, 110, 140, 160 кілометрів. «Люблю карколомну їзду», – замріяно сказав я, скидаючи газу серед хресті. «Шкода, ці дороги не дуже пристосовані». Панна Льоля скоса подивилася на мене і, певне, вирішила утриматися від коментарів. «А ви?» – я прикро загальмував, і шини аж завищали на закруті – я, власне, хотів сказати, якщо працюватимете на Тартар, то змушені будете завести собі таке авто. Наша професія, Люба Панянко, дуже і дуже небезпечна. Ви ж, здається, із львівської філії? Вона кивнула. Десь вже працювали? Справа кооперативу Зоряна, неохоче відказала вона. З них вимагали чималі гроші і треба було встановити, хто за цим стоїть насправді. Я засвистів із подиву. Чутки про цю справу докотилися навіть до рядових працівників штаб-квартири. Казали, що головну роль у цій грандіозній акції відіграла якась дівчина з початківців. Її підсунули шефові ракетирів як принаду. Так-так, подумалася мені, а я ж і бачу, що це штучка та ще й небияка. То виходить, вам сподобалася наша робота? «Ні, ні», – заквапився узрівши її запитальний погляд. «Ви не так мене зрозуміли?» «Бачите?» – я збавив ходу. В фірмі «Тартар» працюють люди, які більше нічого не вміють робити. Переважно ветерани всяких е локальних конфліктів чи що. Одне слово ті, хто брав участь в воєнних діях в Анголі, Нікарагуа, Афганістані, зрештою. Річ у тому, що війна – це наркотик, напруження всіх сил, екстремальність. У бою тільки й живеш справжнім життям. Решта ж – сім'я, усталений режим, щоденна праця – для багатьох є просто замінником, сурогатом. Хоч як це дивно. Ці люди повертаються додому і бачать, що життя нецікаве, прісне. І тут приходить тартар. Без церемону обірвала мене пана Льоля. Все це я знаю. Бачите, мені ця робота подобається. Щоправда, не знаю чому. Іншої професії я просто собі уявити не можу. «Та певно, певно. Як видно, у вас характер авантюрного складу, або, радше за все, деспотичного. Ген-ген у полях чорним зазубленим громадиськом уже насувався ліс. За цю роботу, люба панна, треба дуже дорого платити. Ви ж знаєте, як ми працюємо. Щоб виявити противника, доводиться підставляти себе, як Матадорові, котрий дражнить сліпого богая власним тілом. Дуже брутальний метод». Щоправда, так роблять майже усі, навіть сенсей так робив, хоч для нього ця робота була справою десятою. Мені розповідали про нього, звалася панна Льоля. «Послухайте, я одного не можу зрозуміти, як же ж він, такий розумний чоловік, дав себе втягнути в політику?» Я замислено постукав пальцями по керму. «Дав втягнути?» – сказав я нарешті. «Щоправда, попервах, це і мені не зовсім логічним видавалося». «Бачите, як би це вам пояснити? Сенсей, на відміну від нас усіх, був ідеалістом. Певна річ, це ще не пояснює всього, але оце тільки вчора я дізнався, що він родом із цих країв, уявіть собі. Він мій земляк із сусіднього району. Хата, в якій було обладнано підпільну друкарню –